Como poideches escoitar, estou de novo Grabando moi preto Do sitio onde se xoga o chave Un 9 de Xaneiro De 2019 Juan Ortiz, falándovos vos, como sempre Dendo o Paseo do Burgo Nun intento de que non lledoan os pés Mentras camiña Sabedes, isto é un recordatorio Para todos aqueles e aquelas de vos Que vos incorporades ao podcast sabede tamén Que a parte desta versión en galego Grabo outra en castelán E que o podcast sae todas as semanas Un episodio por semana É dicir, se me escoitades en galego en castelán Tereces, dous episodios a semana Bueno, cinco episodios xa eh, Quería facer un pouco así recopilación de, Do que son os meus intereses agora de Neste caso da adelgazar E para iso vou vos falar do que é O índice de masa corporal Porque, digamos que, cando falamos Se si unha persoa está obesa, gorda ou normal Máis que falar de quilos deberíamos de falar do índice de masa corporal Que é unha medida así como máis científica e que permite etiquetar as persoas se, estás, se o teu índice de masa corporal está por riba dun determinado número Daquela eres obesa ou... Ute sobre peso E bueno, de todo iso vou falar Exactamente se queredes calcular O bolso índice de masa corporal O que tedes que facer é dividir O peso que tedes en kilogramos Entre a vosa altura En metros ao cadrado Es decir A ecuación de unidades Sería Kilogramo partido metro cuadrado E isto Que, que bueno Parece así tan sinxelo. Non me decatara ata agora que estaba pensando aí un rato, Bueno, pois agora vou falar no piso en galego de esto, no piso en castelán a de outro. E decía yo, concho, pero kilogramos metro cuadrado, eso ten que ser. Parece como unha medida de presión. Pero non, espera, porque a medida de presión é so, eh... É unha forza partida por, un, por unha superficie Claro, a forza eh, Kilogramos por unha, o sea, son Kilos por unha aceleración É dicir, metros partido segundo cuadrado Non, pero isto non me cuadra Non, pero sin embargo, fallo isto eh, Farto de escoitar kilogramos metro cuadrado Como un día presión Isto que é patatín patatán E eh, eh, bueno Fiben que coller o móbil e poñerme a buscar Non medir unha camiñata E bueno, sí, mais ou menos é unha medida de presión Pero si sí, en vez de utilizar o sistema internacional Utilizamos o sistema técnico E bueno, tampouco Utilizase sobre todo para medir presión atmosférica E cousas así Pero bueno Ainda que por mor de De que moitas veces tamén Digamos, confundimos o, o, o A forza coa masa É dicir Os, eh, os kilos eh, Forza, o sea, os, os, os newtons Bueno, estuvo enrollando demasiado eh, Para a malloría de vos Estou xa desintrascendente Ainda que a mí me estivo a comer bastante Bueno, é igual Digamos que eso, kilogramos partido metro cuadrado É un índice eh, Obviamente se, se fose unha presión A cabeza estoupa porque, porque como conchu pode ser así Pero non, non é, xa digo E bueno, unha vez que tedes calculado o voso IMC vou vos decir exactamente como vai a cousa para empezar se o teu índice de masa corporal é menor de 18,5 estás baixo de peso deberías engordar se está eh, se é maior de, de, de 18,5 é menor de 25 o teu peso é normal é dicir para a maioría de as persoas deberíamos estar todas Por debaixo de 25 Porque penso que haberá moi poucas eh, ou vamos, é unha minoría Obviamente as hai Pero unha minoría as que teñen menos de 18,5 se, eh, se é maior de 25 e menor de 27 Tes un sobrepeso leve Se é maior de 27 É menor de 29 Tes un sobrepeso moderado E se si é maior de 29 pero menor de 30 Sigue sendo eh, sobrepeso Pero xa considerada como pre Despois, se si estás por encima de 30 xa te tens que preocupar bastante Si está entre 30 e eh, 35 O sea, maior de 30 menor de 35 obesidade de grado 1 Se si está, o sea, si é maior de 35 pero menor de 40 obesidade de grado 2 E se é maior de 40 entón estamos a falar de obesidade mordida Bueno, que cada un bote contas de que o seu Esta é unha, bueno, se buscades en internet que é o que fixen eu, o que fago cada vez que quero mirar a unha cousa destas porque non me lembro de memoria dos índices veredes que hai como varias clasificacións a min esta gustoume Bastante, porque o que é o sobrepeso o... Fai tres categorías, non é leve, moderado e preobesidade Cando outras, pois simplemente o sobrepeso Consideran unha súa categoría ou como moito dúas O meu objetivo, como podedes imaginar É poñarme normal É dicir, ter un... un índice menor de 25 Vou camiño, vou camiño del Digamos que cando empecé a monitorizarme estas cousas, que foi básicamente cando merkei unha báscula destas superchachiqueáis que van por wifi, pesas te van recollendo datos, en función, en función da persoa que se suba en riba da báscula, pois a recoñece un non. Bueno, pois eso máis ou menos foi en xuño, que foi cando nunha un, das visitas aos aos médicos tiñeronme tedesca de agazar como sexa, no caso que eso foi en xuño pasado. Xullo de 2018 en ese momento eu tiña un índice de masa corporal de 32,7 É decir, estaba en obesidade de grado 1 Que vos recordo que ese grado está entre 30 e 35 Eu tiña 32,7 Prácticamente estaba a metade, non? Eso foi en Xullo O caso é que a partir dai e veña a camiñar pois, ao ritmo que estou a facer agora Pero, eh, para que vos fagades unha idea En setembro, a finais de setembro O meu índice era de 32 con 31 É dicir, algo baixara Pero pouquísimo, moi pouco eh, Era miña desesperación Que, como vos comentéis, xa non sei se aquí neste episodio en galego ou en castelán Nun momento dado, cando na seguinte visita a América Dixen, é que non dou adelgazado Entón foi cando a miña América Dixenme, bueno, pues basta enterar E puxome unha dieta de 1500 calorías E, eh, bueno, a base de facerlle caso A cousa, pois, empezou a funcionar, digamos, non? Entón, eso, a finales de setembro tiña 32,31 A finais de octubre 30,29 E, dicir, estaba xa casi por debaixo dos... Bueno, ainda faltaba, pero vamos Digamos que estaba xa máis preto da que o sobrepeso que da seguinte categoría de obesidade E despois en novembro, por fin, xa A finais de novembro Tiña 29,69 29,69 E xa eh, A preobesidade, non? Digamos que sobrepeso, grado 3 ou tal Preobesidade Que vai entre 29 e 30 A finais de decembro xa tiña 29,11, é dicir, Estaba xa moi preto de baixar de categoría E agora eh, Que xa estamos en Xaneiro podo decirvos que a media de todo Xaneiro porque eh, as cousas como son falar así, prefiro falar de media senón falar de exactamente o que pesas un día porque o, se te acabas pesando todos os días a cousa menos como, no, no meu caso é moi variable, non hai Está subindo, baixando constantemente O digamos, é a gráfica o que conta Non a, a media eh, bueno, a, na media que teño de xaneiro Xa estou en 28,99 É dicir, xa estou en sobrepeso moderado Arriba de todo Pero, bueno, sobrepeso moderado Cal é o meu objetivo particular Que me propoño agora a corto prazo Bueno, a corto prazo ua, Conseguilo simplemente non, non me poño exactamente moitos prazos Pois é baixar, non? Baixar de, do sobrepeso Baderado eh, que Basar a sobrepeso leve Que está entre 25 e 27 Eso que supón en kilos? Pois en kilos supón que teño que adelgazar 6 kilos máis No momento en que adelgace 6 kilos Pois xa, digamos, estarei eh, Cun índice de masa corporal de, Que me permita ser So leve Bueno vaya rollo de episodio <risa> Pois nada para mí é moi importante como podedes entender ir vixiando máis ou menos cal é a evolución e por sorte podo decir que dende que estou con esa dieta é eh, fastidiado seguila obviamente porque pois porque xa sabedes todos os que vos pus esa dieta algunha vez que, que fastidia non poder ter hábitos alimenticios máis, digamos, ou, ou os que te apetece, non? Ter que estar pesando a comida antes de cocinarla e todo iso e, e moitas veces facer unha comida para ti ou outra para a tua parella, bueno, ese tipo de cousas pois son un incordio moitas veces, pero bueno, dan os seus frutos así que se vos sirve de exemplo sabe de que se sodes constantes Pois pouco a pouco Bueno, hai xente que o intenta e non é capaz Eu que sei, non son Digamos que a min eh, Está máis funcionando a cousa eh, Estou agradecido por ela, teño sorte Moitas persoas sei perfectamente Que por moitas dietas que se ponen A cousa non vai e, e fan exercicio, máis camín e... Así que pois nada Sorte é eh, a seguir tentando Non non me enrollo máis Xa sabedes que tedes nas notas do episodio Ligazóns ás redes sociais Nas que me movo E ben, nada máis. A tá semana que vén. Chao.